Euskala horzaindegi hau, mendiko oakoa elkartea eta lakarra gamarteko erriek ere dute eskuz -esku. Biek proietu bat bazuten, lakarra eta gamartek apesetxe oian, erritarren muntatu montatu naizutena, eta mendiko oakoa elkarteak, Euskarazko horzaindegiaren egoitza sekatzen zuela. Biek batekin dute beraz, eta horretaraziko dugu mendiko oakoa elkarteak, inkesta bategina azuela, garaziba iguriko burasuen artea, Euskara utxean ibiliko zen aurzaindegi baten beharaz emaitzak onak izan ziren Jean-Claude Ibargarai lakarrakoa uzapizak azaltzen daukun bezala. Emaitza biziki onak ukantzituzten hak ere du beti uh, atxikibutela bere proiektuari uh, gogor eta bon, gula aldetik ere etzen batez problemarik eh? ador gira eta hain zina izan lehen bizikoa baxena fagoan, Eta guretako, bon, gauza ona izaite lan ere. Lakarrako APZ-etxe gaineko estaietan etxe bizitza sozialak eginen dira eta azpiko partean aurzaindegia, Obrak asia intzin kudeatuko duen elkarte berri bat muntatu nahi dute eta hortan ari dira jadalanean. Jean-Claude Ibargarai. Obrak uh, prestazenari den artean eta eginen dideen artean gugule aldetik nahi oso, uh, Hargira prestatzen uh, aurzenegiaren uh, il, ero, elkartearen sortzea, eta, eta de hasegira lanean, talde bat osatu dugu, badra bon, bi egitako hautetsiak uh, eta mendikogoakoko kideak, e, estatutuak hizkiatia uh, ditugu, bon, Egi elkargoak ona arteak ditu, eta orai uh, presgira nahi balzu, uh, elkartearen sortzeko. Euskal Hortzain Degiak 2000 eta hemen zortzian ideki behar lituzkeateak informazio bilkuran egutegia, finanzamendua, funtzionamendua zehaztuko dira eta biztandena publikoaren galdereri erantzunen.